Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cause Jackson moves, Mike Jackson moves, Cause Jackson moves and comes, Keks Jackson moves. Are you big talk? Hello. Visst är det pass väl drinn för dina gränser och inte är gränsösprengna nog? det något som irriterar dig gränslöst? Eh, uh, jag vet inte helt, jag. Nu som irriterer mig det må være forsynt av T-baner. <laughs> eh, ikke grenseløs, for da gjør man noe med det. Så det er ikke noe som irriterer meg grenseløst, nei. Er det noe som irriterer deg generelt? Eh, prøver å la være å bli irritert over ting, ja. Er det noe som altså, irriterer jeg... deg grenseløst? Ja. <laughs> Oi, ehm... Um... Okay. Ja, det er for eksempel mange ting. For eksempel så irriterer Israels i behandling til palestineren med grensensløst. Og det er ferdig med ofte som begynner grine. Så mye irritasjon, mener jeg. I tillegg så er jeg litt irritert okay. på... På... Nei, um, ja, kanskje det var egentlig det eneste kompon. Okay. Eh, uh, ikke akkurat nå. Det er det noen som irriterer deg sånn, ellers i hverdagen? <laughs> Nei, jeg vet ikke. Nei, egentlig ikke. Faktisk, så tror jeg det er ganske harmonisk. Ikke grenseløst, nei. <laughs> er som irriterer deg litt mer generelt, da? Nei, det er det sikkert, men uh, jeg kan ikke komme på noe sånt i farten. Byråkrati, kanskje? Å, det, det er veldig mye. Um, når man ser en sånn irritasjonshandling, så tenker jeg at da det ikke være sånn kjempeseriøst. Så blant de tingene jeg liksom virkelig irriterer meg, så er det sånn hårig avløp. Det är så att jag är Det blir jag verkligen sån, åh, oh, det irriterar mig. Och okay. så är det du har en dålig dag, og sitter du och klagar lite och är liksom gråta. Och så säger du som hår har avlopp, att det irriterar dig. Och så er det såna potentiöst människor som säger att det är så, sånn uh, så trivialt och du måste liksom motivera dig och mer da. Det irriterar mig väldigt. Man ska irritera sig på ha alltså nåt ni tyngre. Men man måste liksom ut du faktiskt bror irriterar sig på ingenting. Det går han det også. Ja, um, jeg kjører jo veldig mye rundt noen barnvagn, i og med at jeg er en liten unge. Og det irriterer meg grenseløst når folk nekter å flytte seg på bussen. Og i dag som det regner, så har det vært veldig aktuelt. <laughs> grenseløst! Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor Ah, Radio Nova. Radio Nova, FS Velkommen til Grenseløste her på Radio Nova. Jeg heter Olof G. Og jeg sitter her sammen med filosof Einar Øvrenge. Hyggelig å få snakke med deg om irritasjon. Du har nå hørt hva folk på gata irriterer seg over. Og det var kanskje noe jeg burde irritert mer over. At folk kom så dårlige svare. Men hva du, hva du, altså er du overrasket over hvor irritasjonsnivået ligger? Også med tanke på at folk egentlig ikke ville svare på hva de irriterte seg over. Jeg kanskje synes det er litt sånn privat Men, det, men vi, la oss ta tak i spørsmålet litt um, Når vi oss når vi blir irritert Er det sånn at vi lar oss irritere? Altså er det noe jeg Som andre styrer ved meg? Eller er det, er det jeg velger jeg å bli irritert? Er det altså en aktiv handling? Eller er det mer en passiv reaksjon? Uh, og det var flere der som Jeg synes, jeg synes det var filosofisk interessant For der som sa at Nei, det er jo like mye sånn at jeg kan velge Å la meg irritere och irritation det er vad slags känsla er stämning det det är en, en reaktion på mange måter en slags det är något som sker som du förhåller dig till vid och reagera på på ett visst men det är väldigt intressant alltså hur vi uppfattar oss det döljer sig lite språket ja. vi brickor som på något sätt styr saker krafter runt oss det är något liksom när du du provocerar mig eller du ger mig dålig samvitet eller du irriterar mig så kan like med være snakk om at jeg lar meg irritere, eller jeg välger irritasjon, eller jeg lar, meg, jeg lar meg faktisk provosere, eller jeg, ikke sånn. Eh, man man, man tänker på, altså spørsmålet, hvilken måte man tänker på, altså i møtet med, og det er det folk hadde litt forskjellige, og kanskje ikke de hadde så present eller langt fremme, ikke sant? Fordi irritasjon er faktisk noe som oppstår i en nytt situasjon ofte, Uh, ikke den som føles man går og bærer på hele tiden Men man kan vite, jeg vet med meg selv for eksempel At uh, jeg kan bli irritert Hvis jeg må vente på noen Jeg kommer vanligstid nok Og så er det mange som ikke gjør det Da kan jeg bli irritert Også Da kan jeg begynne å reflektere over okay, Skal jeg la meg bli irritert her, Eller skal jeg forholde meg aktiv til den følelsen Og si at ok, men jeg kan velge å ikke bli det uh, Fordi vi skal ha det hyggelig på kino etterpå eller sånt, Så jeg behøver ikke og ta med meg den følelsen, jeg kan avirritere meg selv jeg kan gjøre det så det er en interessant reaksjon dette her om det er noe vi velger eller noe som skjer med oss og, og jeg synes det var litt filosofelig allerede begynte å reflektere over sine egne reaksjoner og det så sett var det Men er vi egentlig flinke nok til å altså, har vi tid til å reflektere å si, i øyeblikket når vi står og venter eller når ting skjer seg om morgenen for eksempel når man skal rekke ting ja, man har det. Jeg, jeg har små barn. Um, og små barn har vel... Tid de har fylt fire, så har de hørt setningen Skynd deg, vi har dårlig tid en miljon ganger. Det er, det er det vi sier til barna våre. Skynd deg, vi har dårlig tid. Til slutt så sa min fireåring til meg. Jeg har ikke fire år lenger, men så til slutt sa han Pappa, tid finns ikke. <laughs> men eh, men jeg merker noen ganger med barn, og jeg kan da bli irritert, ikke sant? For i det de lukter at vi har det travelt, så <tøk> finner barn på noe. O då kan egentligen jag bli sån hausse bli väldigt tydligt irritert og velge den eller vi sier da setter meg ned på huk ett minutt. Altså hvis jeg bruker 1 minutt der så kan vi komme oss forbi og komme oss videre. Eh og jeg ser man har travelt og gjøre mye så kan man faktisk stoppe og bryte opp og bruke refleksjon aktivt inn i livet sitt livssitt og det er det. Filosofi er i teoriet tvert imot et universitetsvag så er det en aktivitet når forholde seg aktivt i sin sin egen opplevelse og jeg må ikke reagere sånn, jeg kan reagere sånn. Eller ok, så reagerer jeg sånn, men da må jeg reflektere litt den reaksjonen, og jeg kan endre meg i kraft av meg selv. Noen ganger kan du også se si at det er riktig å bli irritert. Vi skal på en måte ikke tåle alt så godt, og at jeg har så dårlig tid, at jeg har ikke tid til bli irritert en gang, ikke sant? Det er, det er jo litt ille også. Vi skal bli irriterte på ting. Det er en riktig reaksjon på mange ting. På hvilken måte er det riktig å irritere sig. Jeg synes det er riktig å... Øh, ha en reaktion på, ja hvis mennesker ikke holder en avtale for eksempel, så synes jeg vi skal ha en reaksjon på den, men så kan så er spørsmålet om vi skal la det være en irritasjon, eller om vi skal ta det direkte ut og si at jeg synes sånn og sånn, en direkte bakmelding, og slik så kan man plassere over et annet irritasjon. Irritasjon kan mer, mer kanskje noen ganger bli noe du blir sittende med selv og hvis du da tar denne irritasjonen ut i handling si fra den, så er du kvitt det som irritasjon, et irritasjonsmoment men da har det blitt noe annet, da har du sagt tydelig fra om noen du har, ikke sant hvis noen begynner å krenke grenser, kan det irritere deg litt, så kan du si fra om det, eller du kan bære det med deg som en irritasjon, og det er jo sånn magesår, magesår oppskrift for mange sånne små irritasjoner så du blir en sånn generelt irritert person så da er det viktig å på en måte ta det ut i, ut i handling, og det var det en som pekte på at du snakket om, at man er jo ikke irritert lenger, for da skal man ta det ut i handling, det hva er det vi, altså, hvorfor gidder vi egentlig å bruke så mye energi på å irritere oss? Som du nevner der, altså, vi burde kanskje ta det ut med i personen og bli litt ferdig med det der og da, men igjen, det spørsmålet om tid, er det ikke det som på en måte avgjører bor i stor grad vi blir irritert? Nej fordi det å si irritert Da har man en reaktion, Men man tar ikke så mye plass med sin reaksjon For man har det bare i forhold til sig selv Man spiser litt i seg Og det å ta det ut i handling Det å si fra til noen og sånt Da tar det mer plass Og det kan være lite skremmende Å ta den plassen overfor andre mennesker Mennesker som blir irritert på sjefen sin for eksempel Kan være irritasjon med sig. Fordi det er rett og slett lite strategisk Tenker de at å si fra til sjefen sin Eller det er, sjefen er en person som ikke er spesielt medgjølig når han får den type litt kritiske tilbakemeldinger eller du møter en, du har noen, en person som er veldig lett å fornærme, for eksempel som irriterer deg, så tenker du ja, ok, jeg kan si fra meg å bli den. enda mer fornærmet, ikke sant så du spiser i deg, eller en, en annen som, som blir øh, litt, du vet, er litt sånn hevnjærlig og sånt, så er det også litt skremmende, så, så det å si fra, det er å ta ytasjonen ut og gjøre den mer, holdt på å si, gjøre den mer felles, i stedet for sånn, nå har jeg en reaksjon og så biter jeg de da, men jeg har en ny reaksjon inni meg, får du litt at det ligger og bobler og koker, og litt sånn trykkoker, så jeg synes det er riktig å ha den reaksjonen, man skal reagere på ting som skjer, men så kan det være riktig å holde på å si, eh, ta det ut i noe annet. Så det er så enkelt som å rett og slett bare lufte i øyeblikket med en gang man føler irritasjonen klør i nakken? Ja for lufte vet jeg ikke. Er, jeg, man skal passe seg for man bruker luft. Altså, vi, er, vi vi mennesker er hverken sammenlignende med en røykfull stue eller et, et vått klesplagg. Jeg vet ikke om det skal luftes noe av det. Man skal passe på seg passe litt for de metaforene man bruker med mennesker Nej Nei, det er ikke sånn at man på død og i skal si frem saker og ting, bare for man føler det inni seg at... Uh, en, en, en hver opplevelse av frustrasjon i en enhver sammenheng, det, det blir jo litt mer aribentaktikken, ikke sant? Skal ut, og det er jeg usikker på. Der hvor det er så skal du gjøre det. Andre ganger så kan du tenke deg, la si at det har en som snekker utenfor deg, så kan du tenke deg, snekken banker i veggen, og det irriterer meg. Ja, da er det jo ikke noe viss å si det til han en annen ting, altså snekken på ankerveggen for å mig <laughs> det kommer litt an på hvordan du ser på det antageligvis gjør han det og det irriterer deg, men hvis det samtidig er helt korrekt og riktet at han anker i veggen, for han bygger et hus der og det er innenfor arbeidstiden så må det være helt greit nei, ikke enhver tanke må ut du må, også, du må, du må ta stilling til en egen opplevelse de at, er dette noe jeg ska gå videre med eller er det ikke, eller den irritasjonen her skal jeg bare gjøre meg ferdig med den uten å luften den, for dette her er tøys fra, fra min side for eksempel for at graden, altså har du irritasjon og så blir du sint og så blir du, sånn som jeg i Nord-Norge sier, forbannet og så kan det hende at det utløser rett og slett aggresjon er det noen øvelser eller noen på en måte mantra man kan ha for å jobbe med disse tingene? For å ikke bli så forbannet att det går ut i aggresjon ja, jeg tror jo veldig på Aristoteles tanke om den gyllene middelvei, finne den riktige doseringen av allt man driver med og besinnelse er jo en, en dyd, ikke sant, så har litt tro på det. Og også tro på at man ikke skal bli bare styrt av sine følelser, på en måte, men være med å, ikke styre følelser, men styre hvordan man skal agere på sine følelser, ikke sant. Bare, det finns mennesker som sier at, ja, jeg er en sånn bråsint fan så jeg, du må tåle at jeg reagerer sånn, ikke sant? Det holder ikke, på en måte. Ja, du er, men, men, typisk for alle mennesker så er det at vi kan bedrive impulskontroll. Det er, jeg på å si, et trekk ved modningen av at mennesker er i stand til å det. Og det ska man alltid gjøre, og så kan man bli veldig irritert på noe. Så kan man si at, ja, men jeg blir det, men det er ingen som egentlig går in for å irritere meg her. Så man kan drive for, for, for impulskontroll, og det er noe ganske viktig å ta tak i noe før du går ut i aggresjon. Men da er jo vanligvis det å snakke sammen, det er jo alternativet. Ord er jo alternativ til våpen, ikke sant? Og det er jo typisk for en at man forsøker å dra eh uh, oöverensstämmelse och från vapen till ord och då menar jag att man kan bruka ord och sifframting och eh uh, förbanna det är fortsatt nog man kan hantera det med hjälp av ord, är det sant? Genom direkted tillbakemelding. Eh uh, och och då blir det en ganske viktig tryckkokare också att istället för att du ändrar upp i hoppas si, i i voll alltså. Mm. Så, så det håller si uh, sånn det inte bara att säga att sån är bara att personligheten min är bare bara till sig att det är Man behöver egentligen på något lära sig och å jobbe med det her som du har, har nevnt tidligere med å reflektere over da. Ja, det der sånn er jeg så bare, det holder ikke. Det vil være, tenk på en mann som sa til sin kone at du skjønner, jeg var utro i går, og du skjønner, sånn så er jeg bare. Jeg er mann, så jeg kan ikke, ikke sant? Og da kjøper vi ikke de argumentene der lenger, for da ville jeg, jeg vil tro at den kvinnen ville se si at det er mulig det i og for seg, men sikkert du kan kontrollere deg, så ha bra, på en måte, ikke sant? Vi må forutsette den der sånn er jeg bare, jeg styrer noe annet enn meg selv. Det er mulig at genene styrer en del av så er det mulig at med oss litt eller annet også, men jeg tror handlingene våre, de kan vi styre selv. Da nytter vi ikke å si sånn er jeg bare, fordi det ligger valg knyttet til... Altså, ja, hvis, hvis legen slår deg rett under kne med en liten hammer, så velger du ikke at beina gå opp. Men, men litt videre så velger vi våre handlinger. Nytter ikke bare å si det, og, og, fordi det oppstår en situasjon hvor jeg ble irritert, så, så kan jeg velge å håndtere de følelsene og ta det på en annen måte. Det er helt grunnleggende for alle mennesker. A very stuttering charge singing up around black Wondering the possibility that I pull the pads too much To say that fills the air Is it bloodless just a touch And it makes me think of oh, Renseløst tar seg alltid en dusj etter sending. Samfunnsforhold er jo kanske ganske viktig om hvor i stor grad mennesker i det sig. irriterer seg. Hvor avgjørende er det? Er det sånn at jo verre man har det, jo mer irritert blir det? Eller er det kanskje motsatt? Ja, du kan se si det er forskjellige typer. Jeg vil tenke meg at i en flyktningleir hvor det er stor grad av nød, så er det nok for si lite irritasjon over detaljer. Ja. Og bare når han sier, uansett hvor mye du irriterer en sak, så er det ikke umulig å finne en enda mindre sak som du kan irritere dig enda mer over, på en måte. Så det er klart at eh, du vil nok aldri komme dit når du ikke greier å finne noen irritasjonsmoment i livet ditt, hvis du skulle være disponert for å finne noen. Eh, Uh, og irritasjon, det ligger jo selve ordet sant? Det, er, det er den fluen som surrer rundt hodet ditt sant? Uh, Det er irritasjonen Du har mettet og mat i magen Og du er tørr og du har et sted å bo Og, sånt, og så er det den flua Ikke sant? Eh, som kan forstyrre dig og dig deg og liksom tørt seg bort til grensen dine litt og sånt og, og, og da snakker vi om irritasjon jeg mener hvis du virkelig lider nød eller, sant, så snakker vi ikke om en irritasjon antagelig så det, det ligger i sakens natur at det er noe litt lite Så jo mer man har, jo mer irriterer man seg egentlig? Jo mer du har, jo mer plass har du til å irritere deg strengt for da er det frigjort en del rom for irritasjonen Eh, og dessuten så jo mer du har, jo mer har du faktisk da også å irritere deg over, simpelthen. Eh, er det en selvfølgelighet at vi bør eh, har noe å irritere oss over? Nej det vet ikke om vi bør gjøre jeg tror ikke det er en moralskomponent inne i bildet der. Det er, noe, det er ikke noe bør på det, at vi du har det, så, så har det, mangler du noe i livet ditt. Men det er svært, eh, jeg liker ikke ordet naturlig, ikke det naturlig men det er svært eh, forståelig. Det er altså ingen overraskelse at mennesker kan gjøre det, og og mennesker går og vi vet i grunn av ikke hvordan innsidene til hverandre helst ser ut hva vi går og tenker og småting og, og det er mye smått vi kan gå og irritere oss over og det har nok noe med grenser å gjøre, at man det er noen som kommer litt for nær eller berør litt eller på en eller annen måte liksom Dytter litt, dytter litt sånn følelsesmessig borti deg, men det er ikke noen stor sak men liten, og da, da dukker opp en uh, irritasjon. Eh, jeg hørte en av de som snakket her, var irritert over det som foregikk i Gaza, ikke sant? Eller var irritert over Israel som er behandlet. Der synes jeg kanskje ordet irritert blir feil, for her snakker vi jo om uh, veldig alvorlige ting, uansett hvor det står politisk i konflikten her, så er det irritation. det er å gjøre den konflikten tross alt litt mer uh, uskyldig enn den faktisk er. Uh, der trenger man bør man antagelig bruke sterkere følelsestord for å beskrive på det som foregår der, ikke sant, altså barn blir drept, uskyldig, ikke hus blir jent med jorden og så videre. Det er ikke en irritasjon. Er det da spesielle områder vi liker å irritere oss over mer enn andre? Altså hvis vi tar Norge her som ett eksempel. Ja, jeg tror nok hun som refererte till trikken og sånt, det er sånn en klassiske irritasjon, det er små ting. det er liksom ikke verdens undergang, men det er liksom flytt deg, gi plass til meg ser du ikke, Seruk, ikke det er småting jeg irriterer mig ganske mye over parkeringsvakter, jeg har full forståelse for at de er der, men jeg kan nok irritere meg over som sånn, men jeg skjønner jo det at det er litt irasjonelt gjort av meg, for jeg ser at det er et behov for parkeringsvakter men men i dagliglivet så kan jag likväl irritera mig lite över det. Åh, 1 meter. Vad har det nå att si, ikk sant? Och välvädig har de regler då som de var förutsatta. Det kan jag nog när jag har kört mig ner lite förstå, Det blir en irritation. det är inte så att det då går bananas med kniv, ikk sant? Vad får en bot, men men kan Då blir man ju jobben där med fin möte och jobba med lite stoiskt, ikk sant? Ta emot boten med ett smil. Er det sånn, tror du att det är sånt att någon klarar av ta imot grenseløst med irritasjoner uten at det på en måte dem i det hele tatt nei, ja, altså for en irritasjon er jo in the, in the eye of the beholder som vi sier på nynorsk, altså, det, altså irritasjon er jo ikke faktisk objektiv realitet der ute, det är din reaktion på noe, så det som gleder en kan fint utmerket irritere en annen og det som du syns var utrolig søtt og hyggelig med kjæresten din når du traff henne, det kan du være en irritasjon etter fem år, akkurat den samme tingen, ikke sant så, så, så irritasjonen er subjektiv den er ikke objektiv faktum, men så er det noen objektiv, de fleste vil si at en flue på rommet etter å ha slått lyset den har mange sånne forhold som irritasjon over men det finnes nok noen sånne, ja, jeg, jeg sovndrer hans jeg tar kun seg lyst si. til Eh, Irritasjon tenker jeg også kan komme av eh, frustrasjon eh, hva, hva tenker du om det utifra et filosofisk ståttet? Jeg vet ikke om det finnes noen frustrasjonsfilosofi egentlig eh, Men det er jo en av mange følelser vi har frustrert Det er jo typisk når du forsøker å få til noe som du ikke helt får til ikke sant? Altså, uh, irritation irritasjon, da er det nok noe utenfor deg som, som, som du tenker at det objektet utenfor meg, det virker irriterende på mig Frustrasjon, da er det egentlig noe innenfor mig Jeg prøver å gjøre det, det helt til. Jeg skriver bøker, for eksempel. Når du skriver bøker, så er det mye frustrert. For du vet egentlig hva du har lyst til å skrive, men du får ikke setningen til å funke. Ikke sant? Det er ikke noe der ute egentlig, det er bare at jeg får ikke til noe jeg har lyst til å prøve å få til. Da er du frustrert, så jeg tror ikke de tingene nødvendigvis har så veldig mye med hverandre å gjøre. Det kan ikke ha noe med hverandre å gjøre i forhold til det å, å, å skal rekke alt i løpet av en dag? Um, ja, det vil si at uh, frustrert, det vil si at du føler da at tiden ikke strekker til, og det frustrerer deg. Men tiden er jo ikke et det er jo faktisk ikke et fysisk objekt der ute. Tiden er noe du bærer med deg gjennom, måte, gjennom det levende livet. Eh, så fortsatt vil jeg si at det er en, noe jeg ikke får til. Jeg får ikke til å gjøre alle de tingene. Det er en reaktion mer på meg selv. Det som har årsaken til frustrasjonen, som er irritasjonen. Jeg er på settvis årsaken til det også, men jeg tenker meg at det er et irriterende objekt der ute är en och i filosofien som på något måte kan hjälpa människor til att forstå irritation i social og i vardagen bättre. Ja, alltså alltså filosofin drejer om du kan se si att du kan gå till stoicismen som säger att du ska inte låta dig beröra så behåller roen din eller du kan snacka om dyder som besinnelse, ikk sant? Öva på en form av for klokskap, ikk sant? Til å, som Aristoteles skulle kalla fronesis, ikk sant? Det är måter att möte så ali grekisk filosofi möter verkligheten på så at du inte lår den verkligheten där förstyrra dig men inte liksom eh eh hoppas si, inte grensen inne på något matte. Absolut. Eh samtidigt så kan man kan være ganske å lese filosofi også, for det vara ganska irriterande att filosofi också för för det är ju ganska svårt att förstå en del av det. Så det kan ju både man upplever att den texten har ut en irritera mig förstår ni sånn inte eller man blir frustrerad för att få faktiskt inte till att förstå det man läser så filosofin har något sånt i sig också tänker jag. Du nevnte at uh, enkelte ting som kan irritere meg, når den ikke irriterer deg. Er det så sånn at uh, egentlig alt i bunn og grunn kan være irriterende? For den lett irritable så kan alt være irriterende. Det er nesten ingen grense for vad som uh, ikke kan være irriterende. Uh, uh, jeg husker, og som barn husker man alltid, for som barn har en veldig klart blikk på voksne. Man tänker sig at det finnes noen voksne som fort blir veldig irritert av barn. Det husker man veldig godt som barn. Som man har voksne det, så skjønner man ikke at det fantes noen men det gjør det da. Og, og, og, og, og selv den søteste pluddringen fra en, en baby Finnes det noen voksne som blir irritert over Så ja, jeg, tror nesten, jeg kan tenke meg at små søte hundevalper uh, Irriterer den rette person. Har du noe, et godt råd til folk som irriterer seg Nesten hele dagen, eller for mye Hvis man føler det selv da? Ja, gyllen middelvei finn riktig dosa irritation, ikk sant? Ikke for uh, mye og noen kanskje ikke for lite sånn riktig dose, mulig for mye av det altså. Eh, uh, hva kom først, irritasjon eller uh, impulsiv glede? Uh, jeg vet ikke, jeg vil, uh, jeg tror kanskje jeg vil satse på impulsiv uh, glede. Uh, jeg tror uh, jeg tror kanskje hvis menneskene i paradis Plutselig voldsomme opplevelsen av alt rundt sennskap, så Den var nok der før det begynte å gnage på hverandre Og irritere seg over hverandre Det var nok først etter att de forlot paradis, tenker jeg Tusen takk til filosof Einar Øvrengen Selv takk Radio Nova er grenseløs på FM 99,3 Grenseløs, grenseløs Ja og har du noe mer å irritere deg over Så kan du jo rette den frustrasjonen Og irritasjonen og forbannelsen Eller alt, alt ettersom hva du velger Og kaller det til Veggen rett bak deg Jeg har nå bare egentlig et forslag Helt sånn avslutningsvis her i Grensløst på Radio Nova Om at, ja Hør på Mozart Bare lytt på Mozart De siste minuttet av sendingen Så Så du ser at alt bare treff av. Jeg håper du får en fortreffelig dag videre med oss her på Radio Nova og uh, ingenting er så irriterende som art anna en uh, radio. Og spesielt Radio Nova. Hei og hopp Ida.